po me falem alhamdulillah rabbil alamin salatu wassalamu ala rasulina muhammedin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yumiddin allah jalla wala fandalojm dhe vetem per te ndihmin ne fola kërkojm ne so lavdot dhe bekimet allah qofshëm i muhammedin sallallahu alaihi wasallam bi familje te shokut dhe te gjitha ata qi i ndjekin këtë rrug drejtimin e fund te saj mot thandrol vlerëqe informandor ne takimet e kaluara Se pejgamberi S.A.S. Sëpërgohi vazhdimisht me refuzimin e korejshve Dhe vazhdimisht përpjek e që Të gjenë të mënyrat të ndryshme Për të zbu të raporët me ta dhe për ta për cil Mesajin e Zotë Gjellewala diri ta ta Pasë pravët e funde që kemë folë për to ishën të veçanta Ishën pak mënrysh e sa to që kështën të bënin me refuzimin e korejshve dhe të dynga për krasit kryesort pegamberit sallallahu alesallem tashme i humbi në kuptimin asaj që ndruan jet dhe kaluan nga kjo bot në bot në tjetër Ebu Talibi a gjajti dhe kras humbjes që e ndin të pegamberit sallallahu alesallem që e dhimbje për mënyrën së si dolin nga këtë dunja nëse dolin pa i besu pegamberit sallallahu alesallem Dhe kjo është një dhimbje të ndërdo dheze që nuk e kaloj i letë pegamberi sallallahu a të sallam. Ma dje, në ditën e qëllirimit të mekës, dhe tëtë, pas shumë viteve, apër dikun, dhe tëtë, katërmet vite, pra matë vite, pas dikës e butalibit, ditën e qëllimit të mekës, e ka përdoj Pranu islamin baba i Ebu Bekrit Ebu Kuhafa Radiallahu ta'ala anhu Ishte i shtyrë në mosh Plak i thinjur Dhe kjo ishte një gzim për Ebu Bekrin Mirë për Ebu Bekri Radiallahu ta'ala anhu Tha E ja Rasul Allah Kështër pazës i shumë që Në vend të këti plakut të thinjur Për babën e ti Të jetë agja jëtë Ebu Talibi e çetgzuat zemrë jot e pas që është pikëlluar për të. Ta shikoni më saktua, profet i gëngëri sallallahu nuk e tei ka lënë të let atë mënyrë atë, atë det kur i doli nga duart të tij Ebu Talibe. Ne këtu kam msimë shumë tash e kim ful për to, por ursia Allahu jallahu ala është në përputhje të, të plot me drejtsinë e Zotit jallahu ala, nuk i bëhet padrejësia skujt. Dhe gjithashtu humbia e dytë, është e humbje vështirë Më di më veçan se humbi apo vdekje gruas së tij Hadijes radhiyallahu ta'ala anha dhe kem përmend disa për arsyeve pse e pritet vështirë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ë vdekjen e gruas së tij. Nga se nuk ishte grua rëndomte dhe nuk ishte një thje, nuk ishte thjesht një vdekje e zakonshme, vdes njëri dashkaj. Mirpo Hadija kishte tipara 200 dhe kishte një kontribut të pazavënsu shumë për pegamberin sallallahu a sallam. A nësikur që kemë përmand, atë që dha vetë pegamberi alihi sallatu a sallam, se nuk më është kompenzuar humbja khadijjis radiallahu ta'ala anha. Pas dhekës të këtër dëve, ishtohet presjoni madje dhe dhuna fizike, që nuk ishte njërë për para, tash më ishtohet dhuna fizike pegamberit alihi sallatu a sallam. Nga se veç edhe është humbje e Butalibit është një hapje e një dere që kura ishtë është më lërë shumë të gëdasin mi pejgamberin sallallahu aleyhu sallam. Dhe sikur që ka thënë vetë Muhammedi aleyhi sallatu sallam, më sulmuan kura ishtë pasi që vëzeq e Butalibi. Morën gudzimin të ashtë fizikisht me prejkë pejgamberin aleyhi sallatu sallam dhe u të nësynu situata s'ka ishme është në meke u rebeluan korejshtë në meke, zë dhe morën thash gudzim që edhe më dhunë shumë edhe më vrolë shumë me sulmu pegamerin sallallahu sallam gjë që detyroj që pegamerin së zonë të mendën dhe për tjera alternativa nuk u dërzua por asë nuk u konfrontua nuk u këtuje që të këthen dhunën tashme s'paku me vetë mbrojtje nga se në meke kjo ishë e ndaluar në periud në Mekës, ishte e ndarrua. Nëndaj, kërkoj tira atrativa, dhe atrativa me e përstasme ishte që pejgameri, sërlë Allah, në të njëse drejtë Taifit. Taifit është qytet, ofër gjashtë dhe sëtë kilometre në lërësi nga Mekëja, dhe është e pasashme, dhe kishtë e urësi, jo rastësështë, pejgamerës më shkojnë e Taif. Nga se në Taif është një fisë, i cili që i bënu thekif ishte fesë që koreshtja këshin lakmi me pasë këtë fesë nërvete përshka këtë shumë t'i paroj që i kishte plus asaj Taifi ishte vend ku shumë nga banorët e mekës veç njështë pasut këshin tokë dhe këshin përshimora edhe sot e kështë dite në më, më thonë banorët e mekës po edhe shumë banorët e të tërivenëve të të e këzrojnë vend të pushim Taifin. Nga se është vend kodrinur, është i freskët. Dohet edhe në kohërat e verës, kërë bëhet dva për ma dhe në meke, ose në vendet për rreth, aje është vend i freskët, kërë shkojnë atje dhe kalojnë verem. Për ndaj në aspektin ekonomik, por edhe në aspektin strategik, për bollë një fisim, mendikim, ishtë të më mërëndësi që të përvante me dojnë në Taif. Për ndaj shkoj pegambiri dhe rrugës kalëndën e për fise të ndryshme arabe dhe kudë që ndalje dhe kudë me këtë do që takoj pejgamberi sallallahu sallam i a prezente fin dhe në Taif ka shku në këmbë pejgamberi sallallahu sallam 70 km në këmbë ka shku dhe rrugës takon të, të thash fise të ndryshme arabe dhe nuk kalëndë të pranë as një fisi e që nuk i a prezente fin që me te e dyrga e lau gjallohon Derisa arritë edhe në Taif, e, e kërshkën Taif u takua me tre U dhëhetësit kërësorë të familjeve të fisit bëni thekhif Dhe atyra, pegamberi sallallatësëm u aprezentoj islamin Muhammadi a.shtëm ishte për kse i njërë përshka këse i kështë dalë zorit ashtë të Arabët Mirë po edhe ishte i njërë për mes familës e njënën të gjithë e Abu Talibin Andë e një për Abu Talibit, si pasë standartëve dhe zakonëve të Arabëve gëzën të respect madhë. Mirë për nuk ndu të kështu me Muhamidin sallallahu aleyhi sallam. U apërëndë e islamin dhe u dha ofertë që ta përkrajnë pegamberin sallallahu sërme që Allah t'i bënd të udhëheqës dhe t'i bënd të mendikim edhe në dunja për edhe shkëtuar në ahirat. Dhe ata rëfuzuan në mirë shumë të ullëtë Shumë një njërzora duke utal me pejgamberin sallallahu a të sellem Dhe njeri tha nuk gjithë allahu, tjetër ka me gjuhë pas të ja E tjetëri dhe të tëtë Fylla i me utal edhe nëndryshme me pejgamberin sallallahu a të sellem Dhe njeri tha nuk gjithë allahu, tjetër ka me gjuhë pas të ja E tjetëri tha unë Po vendosim është me folë fare Nga se në që fësë është e vërtej që ka përthu s'kam çka me kundëshun e pejgamber. Njëse je duke kënyë s'kam çka marr me një gënjeshtor. Prandaj, nat kuptim me lëra hat se s'kam le të marr me ty japta. Kur ata refuzuan, atë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kërkoi një lloj mundësie për strehim. Edhe kish të domthon një prezakon vetë Rabb. Nëse ka shku të nifës, edhe kërku kë kërku me të strehu opër një kocaktum dhe të kanë ofru së trehem, dhe zakonisht të kanë ofru së trehem, se kanë qenë bujarë, atëherë, ke qeni mbrojtur me gjithë në pletë kuptimi fjoles. Jo vetëm nga fis i brandshëm që asë kosh nuk gudzan me të prejkë, mirë për në qofë se je sulmu edhe nga jashtë, kër fis i të kamon mbrojtje, edhe të të kam pasë kur gjithë, të kam brojtje. Kam pasë do zakona, të së natyre kështu. Dhe peka mështu kërkaj që të strehojnë për një kodë saktuarat, ti mundëso që të fletë me antarët e tjërë të fisit, masë ju në një zyrtare, se të këshim prënu i stamin këta tëra, atër fisit të tjune me automatizm do të futëshë në ishtem. Atër refuzuan, dhe pejgambiri sallallahu sallam që dojnë dhët dit në tajfë, për dhët dit, shuzejmë rasin maksimalisht që këdo e takante, me këdo që rënte, eftante në fejn ot me tëri e me djetër e me të pasun e me të varfën. Me këto çë çë çë rënë, ia jote mundësia më të aku peqë më thon të unë më dërguar i Allahut ekse baraz. Mirëpo ata refuzuan dhe jo që refuzuan mirëpo u sillën në mënyrë të vrashtë, ju njerëzore në mënyrë të turpshme. Më më një me u sill dashur me një njeri e lëre me Muhamedit sallallahu aleyhi ve sellem, saçi e dëbuan nga Taifit dhe krahas dëbimit dhe që e, përzuan nga Taifit ë nzarën rrug fëmitë të ty në nzarën rrug shaktor të ty në rrap të ty në që në mënyrë sa më në nënçmuse më e dëbu pejgamberin e zonë nga Taifit në vet dëbimi ishte nënçmus po dëshën që kët dhe bim me buhalo ma ma interesant dhe pega shumë dretin nga taifi ndërsa ata e fyënin ndërsa ata do të të fërni fjall të olta përte të pesta e nënqmanin madje e gjonin me gur sa që do të të e, u përgjakën këm të ti të bekume dhe ajnë lëveste në dalin nga taifi, ata nuk e linë në rahat edhe pasi që dolin nga taifi vazhduan me me hudh me gurr, e vazhduan me me fërbuzje me ndëshmu, derisa pejgamberi sallallahu aleyhi وسellem u fut në një pronë të një fisit tjetër, e që tashmë për ta ishte mjaftuar që mos be ndjek motutin. Kur e punë më së nesht dy ditë e prisit atë fisit ku shkoi pejgamberi sallallahu në gjendje të mjerushme, dhe dhërtejt, gjendje fështirë, një njeri i dëbum, i refuzum, i përgjakun, në atë mënyrë, mon, disi i udhëm të aty në Muhammadi, sallallahu aleyhi sallam, dhe me te kam pas një shërptor të të të tërë, me em në Adas, ishte i krishtarë, dhe i than, shka dhe shërbej këti njeri atëm. Ote, i adhan në shërbim, Shërtur në ty në që Të i pëtë e ujtë pegamersom Të i pëtë e ushqim Të kujdesi për plakët e ti Diri sajt të mërë të vetën që të vazhëndi më të utje E kja dasisht të e krishter Unë i ardhën nga Iraku Dhe pegamberi Sosem parëmëndën në atë mënyr Në atë gjendje në gjithë, Pak s'paku i duhet një më u këndil E përju të këtë dasin Si që është pri ka je Kërë i tha prej qëar veni ishte, tha, Junus ibn Mehta, pejgamberit i nusit, e tha u, u habit, e tha ku e dinti kush është i nusit? Sa idealit dintë për fejnë ti, ishte i kryshtar, dintë për libet e shpallar, dintë për pejgambert, tha unë jëmë vlajë ti, pejgamber, Allah më ka nërguar, dhe fillojme me jëthirë shërpturin, s'pa ku një, një njëri me bo për për vetën kuptim pozitiv me, me jam sufejnë Allah Gjallat Gjallatu. Gjallat. Dhe kër ku njëri e po se pejgam gjëra që nuk mund me ditë kush pos pejgamberit atare e respektoj edhe qau për gjennë ti dhe kërkojnë nga ata përnartë ti që këtë njerë me e përkra dhe me e rrujt nga se nuk këtë njerë i zakonë shumë mirë pa po ta maksimum që bënen ishte me abo këtë dherë pejgamberit Alehi S.A.S. dhe që të kërkojnë fale se nuk kanë mundësi me ndjekas, me pasuas, me besuas dhe kanë ai kanë fenetunë vazhdoi pe gamën som i brengosur, i piklluar rrugën derisa arriti në një vend i quajtur Kardun Menazil në vend mëstëtyfit edhe Mekës, jo Larg Mekës, e ndapoment god i i i i ngarkuar bashkë ka ndodh edhe edhe në atë mënyrë nuk ishte nuk ishte as as as i këndellur as do të të në gjendje të humbje zvedijës me së kësaj dhe asaj do të i të rejsh të këmbët zvar drejt një dëjtimi që asë vetë nuk din të ka mëshku kështë në betë mes meke dhe medines atëre erë dhe Gjibrili i dërgun nga Allah Gjallahu Ala dhe e thyrin nga lërsia pegamberin sallallahu aleyhi wa sallam dhe i tha o Muhammed Me mua është melekul gjibali, është me mua meleku i kodrëve. Do të dini që Allah gjelloha ka melek që i ka autorizuar për punë të ma, nah, për punë të rrshma. Ka melek që eruan njërin, ka melek që shkruan për punë të njërin, e që i kemi në krahërërët të tunë. Ka i që ka flasim, ka i që ka bëna të shkruin. Pasaj në aja apën fletorën, në ditë në gjykimit, lezojmë punë të tunë që i kemi bërë ekom me lek të autorizuar për punë tira këy me lek i autorizuar për kodra e ka palla xher lona mundsin me i lviz kodra nëse ka nevojë i fuqishëm i tha ky është me lek i kodrave Allahu e ka dërguar për ty nuk ka zbrit kor do të na kuptim si asha ke mundsi as kujt që me i dhën urdhë na këy me leku posa Allah xher lona xheralu nëse ti dëshiron që dy kodra që janë rreth Mekës, studen se Mekë ka qenë rrethuar me kodra. Dy kodra që janë përreth Mekës, këy i shafit mbi kokat e tyre. Në byty, oda ata të kanë gju ty me gur, ta shkëmbët e kodrave, na bëjmë që të bin mbi kokat e ty na. Nëse pegam bene sallallahu alaihi wasallam gjendë vështir, pa refuzim atia të bëjmë nën çmyrëmb për, për, në në për buzje është një ofertë apo është ajo që jallëu Allah, ai s'e ka kërkuar, zullum s'po i bën, Allah po i thotë po do. Është një ofertë e posaçme, në më mundësi që këta kriminalë me zhduk njëra për gjithmonë. Sikurse ishte gjendje e njëta lejon. Nuk jemi se të lodh me ty në mo kriminalë. O njerëz, njerëz, po njerëz, po po po po, po as një tru karakteri. Çfarë tanu jesëm? Rabbila tadhir A në ardhimin e kafilin e dhejara Nuhi e sëmë të rëzat Asë një miftyr të këtë më salapit ujna Këtë ta zbesojnë mu Këtë janë njerët kriminile, këtë janë një mëndi mëndi Këjtë mëti Nuhi e sëmë, nëmë qënë e për 50 jetë më sabër me ta Njëtë me përgjimërën Sallatav sëmë, mirë për nuk ishte përgjigje e përgjimërës Sëmë se këtë se nuhi të rëjë së kuptojm nuk e dua këto ofertë kët mundsi ngasë shpresoj që Allahu xhelleu ole të nga e tyne të nxirr nga pasarsëtyna të atit që besojnë në Allah xhelleu xheali do më fuzoj mundsin për të hakmar dhe për të dënuar duke shpresuar te Allah prapë se ndoshta bitë të tyna do dalin nga besimtarët dhe pastaj në mënyrë të caktuar përmes njërit për Arabëve elitarë për që kështë respekt për Peygamberin sallallahu sallam u fëtë në meke Muhammed a.sallam, u këty prapë meke. A tërë ka qenë të rëditë, si kur sa në një fesë, apo doj njëri më autoritetë të ka marrë mbrojt e ka dhonë që kjo është mbrojt e ta. Do më dhonë, e prekëni këta, këni punë me mu. E a ta e pasë një në matë mirë. A do me pasë punë me këtë njëri, a zë me pasë me këtë njëri I ka thon pygameë masum, "Haleti me mua, unë të marr brojtja derisa futesh në Mekë. Tprekzi kush ka punë me mua." Dhe krye pygameë dhe u fut në Mekë për vasti, dhe u kthye prap që të vazhdon më tutje aktivitetin në Mekë deri në ngjarët vijuese që do të flasin për tonë të ardhmen inshallah. Kjo ka shumë dobitë ndërrozë. Dhe vetë rasti kur e tregon njëri është inspirues dhe frymëzues mjaft që s'konë më ndih të dobi të posaçme për kësaj që po flasin për të mirë, po. Nëse do të saportohet suand edhe për të, të arritur kuptimin e kësaj, nuk prishkur me përmend dy çdobi në në në shpejtësi, pa u ndalë shumë të ato dhe për shkak të kus. Të ndërlozir Muhamedi sallallahu alajhi wasallam në gjithë këtë përpjekje për të ftuar njerë në rrugën e Allah xhënauala. Çfarë interesi ke shtaj personal? A kjo interes A për të tërëse jo, të ke fundit, i fëtan nuk dojnë punët yune, a e ka përfëndu misjonin. A e ka përfëndu misjonin, nësi i fëtan të fjene Allah gjallë dhe uala, a ta refuzojnë, a e ka kryj, a e ka kryj, nuk përdojnë, mirë për nuk shikan të kështë pegamberi sallallahu sallam. Të ndajtë e në dërnazën këto është një dobi më rëndësi që dohet me kuptunë. Mas i shika punë gjithmonë se kanë barqë se kom obligim, apo ndaj dikujt. Qëfar të la aspekti? Po shri ka me dhe mshmëri. E di se kom bashko, që shmërion njëri në kja që vla? E të se praktisët të ashtë me, me, me, me kap shajtani me që unë gjëhenem. Andaj, dhe mshmëria e dhe mshira gjënë ato që besimtari i përdur si standarde për ta vazhdu misioni me diken, apo për mas të vazhduam. Jo via e obligimit se komunë e bërqë. Mirë se ki bërqë, pa ki dhimë shmëri, nëse s'ki obliguaj shmëri. E kja është manësime kuptu. Me i tajtu njërëzit me dhimë shmëri, me i tajtu njërëzit nëse ti s'kujtëjës është për te. E kush që e merë. Mirë po thejme që, po refuzënë, në regullë, e tani, qëa bëhet pasaj? Andaj, e kujtën pak majme aqëm, me njëri cila dhe mënë, jo at on e ftoht të njerit se komunë bërçi çka komunë këtijeri e vërtetë që s'e obligojmë na s'e kujdjoir e pa ku është dhamshmëria ku është mëshira e këtë e kështë më të madhe pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem na duhet me kultivuar më shumë dhamshmirin në zemrat tona për njerëz por vetëm në, në përfamiljen tona por dhe për të përti më tepër e kur i i dhymshëm është se pasaj të hapën dorëk tjetë komunikim me njerëz që nuk kanë qemë të hapër nga shtegu i apo nga pozicioni i obligu e shmërisë. E dyta të nderozër pejgamberi sallallahu sallam në gjithë këtë ullëthim dhe në gjitha këtu peripeti dhe në gjitha këtu qëndrime, burnora që i tregoj qëfar porosije, qëfar mesaj në dërgan se në qofë se dëmë me pasë punë me njerëzë për hirë të latë me punu e mu angazhu duhet me e tejkalu vetë vetën. Nëse njeri përshamut në pun me musliman, në pun me njërës tjere, apo nuk e ka tejkalu vetë vetën, pa po allo e ka përpara vetën, e inaltën e vetë. Nuk mund shme thine një të finë në lagjët në manë me inaltë. Të dhëtë një fjallë, njefës të shpërthën, apo të refuzën, njefës të përvokën. Për e kamarësme, e kështë tejkalu vetë vetën, skollë që kanë bën mu. Më rëndësishmë të ma japim mundësinë që prapë t'u them. T'ma japën mundësinë që ndoshta dikush poshtë të beson. Kështu nuk bën njëri që ka nefs. Kjo zgjonesh i ka ego, koi noc, bën kështu njerëzit. Se me, me konë nitru me pasë. Që e më kon një tru i notë më pas. Çka ti më përgjigjeshon? Ti të kuptoj të Gibril. Eva Nubela. Aho, pse zëj pak më herët? Që prit morti i konë, që jam këndbo me t'i këta qafira gjbih pëj tokësit, a kështon që njerë a ka pas arsuje ka pas arsuje, se ta i kshën t'poshtër medheri kjo është t'i poshtërsi të me, me njerën e vetëmum as për t'li para, as për t'i pakurgja veç për t'beso në loqën e leo në jo në falë na e kemë finëtër, anë në regull t'ka që që ti t'i thmid në për rrugëge, gjuje njerën me gurë në në që majja përbozët cka t', ka, t, ka t ka A tat pa të bërsë, sai. Ja veç të fikën postën. Me të presi punën. A do veç për shkakt postarësi sa kemtortë me imit zotë xhelë vola. Veç për shkakt sa jep. Ka tinë ka kanë e kanë prekoll ata. Ka Prekni rrimat, njerin mad... që për të zotë xhelë vola me tokë, me qelli prish. Apo ja blenë, apo doni imit. Edhe kur, me kon përshëm, kur i ka kalu, i ka kalu kom të ka kalu pa ka. Kur të ka pa mas në një muje, të parca na ata ne thosh. Nëse liqej mos nimoja, po, ku të kaperson. Po në moment kur kur jeni jeni në shpërthimën e sipër, jeni bash, alo një xhet nga nga nga nga portësia tyne. Çfartha? Jo, jo, çfar. Fanieri mad ka cin pegamson. Jeni mad Allah. Pse? Nga se nuk donte me hap kapitullin e dënimit peqjelli, a kuptova? Ky kapitull donte të, të mbyllej, se i hapu në kuën. A ka shkathrua Allahu Hudin, pop Nehudet? A ka rëzu pubnen sa lutë. E pubnen, e ka myt. Kamica e, e kam kam llojm në forma ndryshme. Daj, çfarë ta papupnë lutë ta Alisa? Inna maw'iduhum as-subh. E leisa subhu biqareeb. Allahu ta has te lut natën drejt punëve tua. Në sabah këta e shojin punën e ty në ato. E sabahën nuk e larg. Shpresojën sabah. Çfarë thon për pubnë lutë ta Allah xhellë vora? Çka boni? Shkëput i pejtoj ka Allah komplet Me një krajë gjivri li i bajti i përplasi, hopen fare, hopen fare, ha, E i përplasë i për gjithmon Hopë në fare Hopë në fare, kërkën asë një smet Zote Gjelleu Allah, s'luhët me këtë fejë Allah S'luhët me shpalët zote Gjell Gjelleu Allah I faraj Gjith Smetën pas një grësht i vogël I poplët lutit e al lejza Allah është i më shërshë mama Me utalë me feti, me bajgara Me ja përbuës, vërëp të Allah Gjelleu Allah Me ja ngusë njerës, e, e, e, e, e fe së ti. Allah që le vola për këtë punë, thash, e dan të okën për këtë punë, kur ka për kanë. Kur, a, a nuk eshte peke ma shëmë, më merdoj për këtë qështë e, po, pa, dushëmë. E pa, i nuk dante këtë kapitur me hapë, e dente peke ma shëmë, e kështë e lezën të jetë, Allah i, ke, i, ke, i, ke, i, i kështë e zbi të jetë, a i nuk dente, qëka i bjene Allah me dërgun me leke me shëmë, e dente? Ja, këtë kap Sapo hopëm kapitullin mbi dikambëçilin e gurr. Ja, ja, jo, e kthepëm shkelëm krajt. Na po hopëm kapitullin 3, kapitullin e mishirosa të Ahmetit. Edhe pse nuk kanë për jok, skogole, vazhdimat utje. Sapo hopëm, kjo është e madhe. Këto s'u bën gjithkohshë vullakit punë. Antis, nam, ti me musliman. Ta shkel komën sa 2140 shë ha, më më. Shambu, shtyë, medal, me syu Allahut. Ha më shkel komën mua. Për shembull, te dera shtyt para tjetër më dal, më herë bim pezëm. Saç kollaj kim nat Merzudi kanë. Ha me gurë e kanë gjuhë, Allah, me gurë, ja kanë qitë komë gjakë, pa bigaj e rekë, pa kur gjegjë? Dhe për i vjenë, përshamull me ardhë, me ardhë, ashtë hapë në honë, ja Rasul Allah, që shë t'i kanë bua? Ja ka zërë me qëshëmë t'yune, njerëzë me ardhë, përshamull ka mundë si me gabonë, mundë zë, anë i mi të thë një e, mundë zë një një kadalë, kadal, se i kadalë, se që po dhjune, adhina, banë, asë banë kjo punë, përshamullë në kuptimin, legjitim, mërë fund. Apo? Ti mëse baj galle tani këtë punë mu. Se Allah o po të apëtërën. Sko më këtu diqka tjetër. Ja, ja. Këtë kapitull me mytë dikën me gurë, unë dhume më shelë. Unë dhume po me qelë kapitull 3, me fjallë. Po të kanë gju me gurë, ata le gjujnë me gurë. Unë e komë me gjujtë me fjallë të mira. Pse? E ka tekalu e vëzitin. Këtë do me punu me njerëzë. Duh A don me shkumë nefs, me njerëz, me, me vetvetën tona, problem është vëllai. Se nefsë nuk don kërkosh me ë, me lviz, karakter, do thonë, zon nefsë këto. Andaj tim migracion, kjo po të të japim. Me konstetë se kisha Londrë, ja kisha kthy. Ç apo duron këto provokime të brendshme, të vazhdueshme. E po këto si këto të për gjejmë thotë. Andaj duhet me kalu vetvetën, se do me pas punë, do me esur para sikur se kanon të parë selefin bono me Allahun pa njerëz. A vjen kush azhën kushtet e Allahut ka? Mos vetëm har holl ku. Po, te Allahu shkohet pa njerëz. Vjen kush vjen? Nuk po mund të më prit dikush. Po spovin këta, po besoj këta, po këta s'po praktikoj. Apo na tyna, ti te Allahu shkohet vetë vet. Te Allahu shkohet, spritet njerëzit për të Allahu më shko. Nëse me, me njerëz kan thon bono, do të Me Allah më bënu pa njerëz, e me njerëz, bënu pa vetën, pa ego, jo, ja, jo, ja, bënu me moral, me njerëz, e me silët mirë. Se, nësë do me me konë me njerëz, me vetën tëune, së një bëndu të reshokë, o lofën, problem ashtë. Dhe dobi tjetër që e marëm për kësajtë në dërën lezër, që ka një saka, a sakritiku pejgamberi i s.a.sallem, dhe këtë e këmë përmenë disë herë, dhe dojët e përmenë shumë herë, përshka kësa është Sakrificë që ja kemi bërqë Muhammedit sallallahu a sallam. Dhe më honë, tër këj mund, prapë këtë zbonë me harru, nënqmim, për buzje, dëbim, rëfuzim, për gjakje këmbësh, lëndim, me pejgamerëm ka qenë Zejdi ibnë Haritha, shërtori ti, jafër që ka qenë, Zejdi ibnë Haritha, dhe në Zejdi. Ka po sëfërës pejgamerësumë, Ajo kembrë pejgamberin Sallallahu Alaihi Wasallam në fytyrën, në, në kokën, trok me gurr. Me mbrojt pejgamberin Sallallahu Alaihi Wasallam, është për gjokit e ngrahta. Me mbrojt Muhamedit Sallallahu Alaihi Wasallam. Fam, a kemë kurse lidhë me kuptou? Ka shkallaj shtapun. Pra, thirrë këpun. Dhe mbi gjithëta pejgamberi Sallallahu Alaihi Wasallam nuk po konfrontohet, nuk po dëm i myt, nuk po dëm i ukthy, apo nëse sot për shembull por një gazetar i madh vogël pse s'po don nuk po do mësh vendos punën diku tjetër. Kena punë na me tërë asaj, a se mërotash lufto konfronto s'do më të zën pengon kë punën time. Tanë njëtë mos më shërirë të kapitullit me me me me eci islamin, me me çka vënë njerëz, u kap me familjar të vetë, po forrohet me me familjen vetë po vrot. S'lasin njerëz mirë. E kush lasin njerëz mirë? Tani edhe edhe bukuria e Islamit ju të njerëzit e kët nuk donte me, me, po me, so me pa pejgamberin. E duronte me përqjak, po ju më fol për Islamin. Është sa me përdesim mosliman punën kanë. Do sa për ty e bën një punë muhakmor, keshe pëmbroj Islamin, e nuk din ç'më shumë të shërhen pashoj musliman çati Islamit i cili vetëm e mbrojt tavon. Cili Islam e të mbrojt Allah. Cili Islam? Çdoçi pean mbyll rrugën e Islamit. Apo don të, të Islam më mbrojt? Cili stan po të më propo, a çeto çi pastaj edhe çet edhe çai qumis po të më shkua, çelën në islam. Pa asnjë përse, pa asnjë ndërgjegje. Pse? Zdurojën ata. Unë sjumsu këto. Ku është jetë Allahu na? Ku është jetë në përballë mu? A sku është jetë në? Përballë Muhamedit sallallahu alajhi. Ai durantë çit hop rrug për komunikim. Në sot njerëz me thirrësi bllok duhet komunikimit. S'po don tim ndryshë. Ja ki barqë Allah, sa brit tija këna barqë me duru dhe na, sa bucës tija këna barqë me kondëbutë dhe na, e po? Sakrificës tija për me, me, me, me, me hapë rrugë me komunikim, qëftë edhe me gjënarë dhe që që nërë hala, ata s'kan lindë hala, a i mani më të ata tjetë atje. Këti vizionit, për më kësaj për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për Ase shikai thua shpejë mëson ditën e jumit. Ya ja, Rasulullah, më thashë çështën, thëshën, e unë e mosum thëshën, ha? E mosum thëj, mosum bëshën kur vehtyt bëjshin. Subhanallahu. Mendoj pa për këtu në Allah. Edhe pse ai ka duru për kan. Wallahi për për mua e për ty, se për vetë s'ka pas nevojë për këtu punëm. Për mua e për ty ka duru. Q me hap dyrt. Mos më më shëndrruam misionin konflikt në luftë. E mos vendos sa mu faru ton tani çka bota At çkahen spinëva. A shekoj kë këtë, këtë vizion paqësor që këta pejgamës son? Qase ka kështu hap dyrë me komunikim. Në stacion jesh aktor se po refuzojnë dhe po luftojnë një grup njerëz për shkak të interesit që kanë. Po janë këta njerëz që sot ande mos u lënë, mos mos u lënë njerëz të interesit që me immobilizojnë skuadrës, thonë se ata ti e tyçën pa dije bën anëtarë luftojnë fenë nuk din çfarë luftuan së ka pas rasti me një, s'ka pasos në ushqeksëmë. Ai këmse më madh, që sakrificës është e madhe që e bën të veçëm, thonë, që njerëzve tuaj largon të dëmin episodit xhelëvapo. Me dënuar njerëz të kallaj, apo me gjuqun njerëz të kallaj, me ngrit gjuqata dhe me shpall vendimin të njerëz të kallaj, filoni ka deviju, e filoni ka rrit, e filoni është çafer, e filoni bidaçije, këto janë kallaj mbi filoni... bukë të, buk të punë. A të e pa një dy, dy, dy meselit, të rekozëan së përëtët me ty edhe Gacime ka vendimin E për e nga mërë të mështë, e shtë Allah A kemë shambull këtë, a du menjek rrugën e ti A unal me gjiku, përta E këta e në kështot, e këta e në kështot E këty në du mja ubo kështot, a, a u mërët e me këtë puna U da e lejkë të punjere Në është Allah Të atë të tjertë E dhe që shë ndodhe Kë shë nd A u pagua, sakrifica, u pagua. Më mirë një gjënërat me shku, po më artë të tjerat e me shkëtu, se më i faru të gjithë vëllatë. Mëndaj, mentaliteti i gjykimit dhe i gjykatave, së është i rrugës për e kamerit sallallahu sallallahu sallallahu. Edhe këto duhet me i bo, pa djetë kush i bon këtë pun, edhe kush mirë me këtë pun. Një është e tjerë, e të rëndam të qelë rrugë vëllatë, hapë rrugë. Dhe dritë të, gjellë, Mshira, zotë, gjellë, ola, që deporton drita e Allahut xhellahute njerëzit. Mëshira e Zotit xhellahula, rahmeti shehab me ata pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Jo me thjeshtë për një gabim, për një fjalë. Subhanallahu ngjendje me sikurse ju do të bla shojmë që ju vesh se nga nga nga gjykimi me fjalë, pastaj po pa donë në vepra. Vrosi e e, e e tëna dzejëzat të apo kush viktimë Me amen, me amen Bab, musliman, po, ne amnumi ne jam musliman. Babai bëu musliman, apo ne amnum të e këtyn ve që e kanë mentalitetin e nefsit. Unë hakosh, hak cili hakoll. Në ky s'është hak. Olo? E përgjithërisht ai ishte hak për këtë që thonë të që zdomi myt. Në ky s'është hak apo. Ai përse e ke vënë? Çfarë i thon Allah që të lëjo aloha. Nëse ai ka duruë, ka pasur sabër e ka komunikuar tek sot përkundësi e kanë bo, me gjithë verën që i kështaj, si të mekon gjendja tjere, pas ti, pas tjere. dhe. A da është mësimi madhë, në kjo të mundja tjeshtë, dy këshme nëktuen dalimin, qëndrimen, jo, Allah, pëton, kjo është ka shumë atje përsa dalim, qëndrim, kjo dalim komplet nërsa dhe me fe, kërdi kush, jahuq në mas të madhë, dhe asaj që ka qenë nëte, përgamberi sallallahu aleyhi, sallallahu aleyhi, sallallahu aleyhi, Ferspërfise, shtyp për shtëpi. Mëu fol njerëzo është me vërtet mesazh i madh për njerëz se ku jeti Allahu. Ku jeti? Për ballkohsaj se më bëu për për për, për fen Allahu Xhelal. Më bëu për të mirën e njerëzve. Ku jeti unë? Ndaj skorshi jeti. Duhet të përpiq, duhet të mundu, që njëri me çel rrugën, me hap rrugë komunikimit. Ma të përtu, më shilet 1, 2 e 3, por 4 e 5 herë. Çeli nu, provoj, vozdorza. Vjo marrsha tu dhe ju më konfrontu, dhe unë bolaqeu. Por gjej rrugë rrug me posabrë. Gjej rrugë e duror për hir të asaj që kam xumë të keq qoftë. Ka para gjykime. Lufto që më pshtu njërin, edhe në çështë të, të dëmtosh. Çikeşte ajo që, që luftonte për të pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Më kuptën, e di që ti me bó me di çka dioret tim besa pa ti spodem. E di dhjone, të mësoj shteuën e bojë sopër me ty, edhe në çu ti më mblëndonat. Ka është moda ti e bën për të pegamere sallallahu alaihi wasallam. Andaj këto në sopërosi shumëta që ka, po disa pretendojnë që i marrin nga Taifit, që padyshim na shton përgjësinë e na vëddison, por edhe na shton dashurinë më të vërtet për këtë burr të madh Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, por ta njerëz. E sa ka sakriu për ta njerëz, vetëm që ti shpotoin dënimit të Allah xhalleu ala dhe hidhrimit të tij. Kështu do më qenë